Повече от 160 подписа на журналисти от различни словашки издания стоят в възвание, което беше публикувано днес сутринта, в деня на свободните медии, обявено от ОНЕ. Подписката е в подкрепа на журналистите от общественото радио и телевизия, които алармираха за процеси на нормализация. Термин, използван като еквивалент на снишаването след потушаването на прашката пролет 68 1968 година, снишаване и нормализация, които според тях са настъпили в медия два месеца след убийството на разследващият колега журналист Ян Куцияк през февруари тази година. Колегията от различни издания излиза в подкрепа на журналистите, които според тях са обявени за врагове от обществената медия. И така, към денят 3 май, който Оне от 193 година отбелязва като ден на свободата на медиите, ще погледнем към него през призмата на Словакия. Пак ще припомня, през февруари там стана второто шокиращо убийство в Европейския съюз на разследващ журналист след малта миналата година, където беше взривена разследващата журналистка Дафне Каорана Галиция. През февруари тази, 2018 година, в Словакия бяха убити Ян Куциак на 27 години и неговата приятелка Мартина, чиято сватба Трябваше да се случи през май. Ето какво видях и записах преди два дена в Братислава. Всички за Ян и Мартина. Лицата на младия разследва журналисти и неговата годиница Мартина са навсякъде. На малки бели значки, пораверите на словаците, с които се разминавам по улиците на Братислава. Преди да бъде убит, журналистът Ян Куцияк от Actuality, едно от изданията в Словакия, разследва злоупотребите с еврофондове и политици, стигащи до ниво премьер за финансови злоупотреби и връзки с италианската мафия. Вън мафията от моята страна чета на саморъчно плакат в ръцете на жена на средна възраст, забързана към поредната демонстрация. Пореден протест на движението, което започва след убийството и постепенно се превръща в движение за прилична, почтенна Словакия. На английски терминът е «дисънт Словакия». Ровно пожадуваме независно полицайно а от политизовани процес Протестите започват в социалните мрежи, а двигатели са група съвсем млади жени. Едната, Катерина Наги Пазмани, е бременна в седмия месец. На първите демонстрации дойдоха близо 25 хиляди души. И това беше много, даже и за началото. От информацията, която излизаше за разследването на Ян след убийството му, разбрахме, че нещата са наистина сериозни, че ни засягат всички нас и че трябва да продължим. Постепенно протестиращите по улиците стават 30, 35, 40 хиляди души. Едно от лицата зад протеста е Каролина Фарска, все още ученичка в гимназия участничка в клуб за дебати. Първото нещо, което направихме, беше демонстрация и мемориал за Ян. Нямахме искания, просто знаехме, че повече не може така, че политиците са отговорни за случващото се. След като дойдоха над 25 000 души, повече от времената на нежната революция, както казват по-възрастните от мен, разбрахме, че трябва да продължим. Петък след петък сме на централния площад в Братислава. За Каролина Фарска най-трудното е да отговаря на въпросите на по-оплашените възрастни. Дали няма да я накажат в училище, защото е ученичка. За Таня, другата млада жена, протестът е ангажимент всекидневен, защото подготовката за всяка демонстрация е в нейния апартамент. За Катерина Наги пък няма значение, че е бременна в седмия месец. Имахме само две искания – правителство, в което да можем да имаме доверие, почтени хора, и второто ни искане – независимо разследване на убийството на журналиста Ян Куциак. И така започна да се оформя движението за порядъчна Словакия. Исканията на протестите доведоха до оставката на управляващия 10 години министър председател на Словакия Робърт Фицу, един от уличаните в материала високопоставени политици във връзка с италианската мафия. Разследването продължава и след убийството. Прави го... Колегата на Ян, Мартин Турчек, в словашкото издание Actuality Словакия. Подкрепят го от Международния консорциум за разследваща журналистика, същия, който продължи, и разследването по Panama Papers и офшорните сметки на политици и бизнесмени, разследването на убитата разследваща журналистка Дафна Галиция в Малта. Не успявам да видя лично Мартин Турчек, защото пътува за Румъния. Там го намирам по телефона в навечерието на Деня на свободния печат, 3 май. Питам го дали убийството на разследващия журналист Ян Куцияк, протестите, оставката на премиера, правят медиите по-свободни в Словакия. Не мисля, че има голям ефект от оставките върху свободата на медиите. Аз очаквах големи неща след убийството и оставката, че всеки политик и всеки гражданин ще се бори наистина медиите да са свободни. Ние, журналистите, се опитваме да го правим, но когато става дума за началниците, нещата не изглеждат така. Например, в общественото радио и телевизия става точно обратното. Заглушават се гласове на колеги, които сложиха значките Всички за Ян в ефир. Това чувам от улицата. Става дума за съвсем малка бяла значка с хаштаг Всички за Ян. Имам я и сега на ризата ми. Директорът на обществената медия в Словакия, радиото и телевизията са заедно там, обаче предупредил водещите на телевизионни предавания да внимават със значката. Част от по-младите колеги са протестирали срещу това предупреждение, разбирам, пак от хората на улицата. За нас е шок два месеца след убийството на разследваш журналист да видим, че в общественото радио и телевизия са уволнени журналисти, които са солидарни с движението, породено от убийството на колега. И то качествени, добри журналисти. Преди ден петима журналисти са били уволнени. Те са подписали документ, обвиняващ директора на телевизията във вътрешен натиск. Петима душия като цял в последните два месеца мисля, че са 10 колеги, които са загубили работата си, защото са били критични по отношение на посоката, в която се движи телевизията, откакто е дошъл новия директор, който е бил свързан с политическата класа още от времето на Мечиар. Мартин Турчек смята, че за разлика от частните медии, които са солидарни с колегията след убийството на журналиста Ян Куцияк, това е видимо в обществената медия заради връзките на управляващите на медията с политическия елит. Не мисля, че когато говорим за обществената медия, ситуацията със свободата на словото е добра в момента, за разлика от частните медии, които проявяват солидарност и веднага публикуваха всички синхронно последното недовършено разследване на Ян. Работят заедно, без да се конкурират, а заедно за да довършим работата на Ян. Знаете това колко е трудно в медиите, където се гони рейтинг? Днес, на 3 май, се очаква да излезе позиция за случващото сте в обществената медия в Словакия. На въпрос дали в телевизията се забраняват материали, свързани с разследването на Ян, Мартин отговаря, че не се стига чак до там, а според вътрешна информация на телевизията не става дума за уволнения, а за неподновяване на трудови договори. Възможност, която винаги може да се използва срещу млади колеги. А иначе, разследването продължава. След разкритието за връзката между Антонино Вадала, италианец, който се занимава с земеделие и купува стари ферми в източна Словакия и модернизира с европейски фондове, и парадоксално дългогодишния премьер на Словакия Робърт Фицо. Връзка, която обаче минава през младата красива сътрудничка на италианския бизнесмен Мария Трошкова, модел, а по-късно бизнесдама, която става асистентка и на словашкия премьер Робърт Фицо. Италиански фирми, Словашка земя. Според проекта за разследваща журналистика в Италия, Ян е разнищвал много по-опасна тема, отколкото се предполагаше в началото, а именно връзките на управляващите в Словакия с Дрангетата, най-силната и най-опасната мафиотска организация в Италия. Според Европол, това е калабрийската мафия, която има доминираща позиция на пазара за кокаин в Европа и играе важна роля в много други престъпни дейности, включително трафик на оръжия, измами, злоупотреби с публични средства, корупция, изнудване и престъпления срещу природата. Затова в края на срещата с двете млади жени, които организират протестите на Дисънд Словакия на порядъчна Словакия, ги питам дали помнят каузата, разследването на Ян Куцияк, за връзките между политици, мафия и еврофондове и дали другите медии са солидарни с изданието, което продължава разследването на Ян. Каролина Фарска. Да, това наистина е важно. Аз не мога да кажа от името на всички, но много от медиите след убийството на практика се свързаха помежду си и публикуваха едновременно неговия последен, недовършен текст за изданието, в което той работеше. Актуалити. Това беше истинска проява на солидарност между медиите. Нещо, което наистина е важно, когато става дума за толкова сериозни неща. И сега, по този случай, работи група от журналисти, освен колегите му от Актуалити и журналисти от Международния консор което показва колко сериозни са разкритията и колко дълбоко е всичко свързано с политическата корупция по високите етажи на властта. Как ни засяга като граждани? Какво ще стане в Словакия след оставките, които не донесоха успокоение на гражданите? Ще има ли нови избори, ще бъдат ли те достатъчни? Ще успее ли разследването, което започна убития журналист Ян Куцияк, да разплете цялата мрежа от зависимости и облаги покрай Еврофондовете, нещо, по което работи паралелно и структурата ОЛАФ на Европейската комисия, ще бъде ли осветена връзката мафия, политици корупция, която изяжда обществения Ресурс на младите ни демокрации предстои да видим. За Каролина и Катарина въпросът звучи съвсем обикновенно – ще гледат ли децата си в една порядъчна, почтенна страна? Въпрос, който е добре да си задаваме и ние.